Yuslih lakum a'ma lakum Wa yaghfir lakum zunubakum Wa man yuta'in wa rasulahu Faqad faza fauzan azimah Amma ba'd Syaudara Ibn Abid Arussama Hadir Syarudin Setiap pendengar dan rahmati Allah sekalian Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah SWT Kerana dengan pahkunnya dapat kita menyambung Bila tafsir kita Dan ikhwati filah Kita sudah meroka surah Yang namanya surah At Taha Alhamdulillah dengan izin Allah SWT Sudah pun memasuki Beberapa ayat yang awal daripada surah yang mulia ini Yaitulah yang Allah Subhanahu wa ta'ala menuju ayat kelima dan seterusnya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Ar-rahmanu 'alal 'arsyi sawa lahu ma bis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta as wa in tajharu bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna subhana Allahul al 'azhim Allah yang maha pengasih bersemayam di atas arash miliknilah segalian langit dan apa yang ada di bumi dan apa yang ada di antara keduanya dan apa yang ada di bawah tanah dan jika engkau mengeraskan ucapanmu sungguh dia mengetahui rahsia dan yang lebih tersembunyi dialah Allah subhanahu wa ta'ala tiada Rab selain dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik para peningguan dirahmati Allah sekalian adalah terjemahan yang dapat kita lihat sebagai contoh dari Binaul Rahman Ataupun dari Tafsir Al-Quran Al-Kerim Yang telah pun diperlakui Penerbitannya oleh pihak Jakim Jadi Allah menjelaskan Menurut ini Tuan-tuan Makna bersemangat atas arash ini Telah pun kita bincangkan Dalam kuliah terdahulu Pemahaman yang paling baik Seperti yang telah dijelaskan lah Pemahaman Para ulama Ahlus Sunnah Menurut perlian Dari Abu Hassan Al-Ash'ari Dan para pengikut Dalam pikalangan ulama Ahlus Sunnah ini turuti sajalah sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu dengan tidak ada pembatasan, tidak ada pertanyaan. Dahulu bila dia tanya kepada Imam Malik, apakah berkenaan dengan perkara ini? Penjelasannya, jawapan Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum wal kayfu majhul wal iman bihi wajib. Dan ditambah pula oleh Imam Ahmad wasa'al anhu bid'ah. Ah. Sebayar ini semua kita tahu. Tapi bagaimana keruhkanya kita tidak tahu al kaifu majhul kerana Allah Subhanahu wa taala ni tidak boleh disamakan dengan makhluk laisa kami fihi syai wal iman bi wajib beriman kepadanya kepadanyalah perkara wajib dan bersoal banyak mendetailkan perkara tersebut membawa kepada bid'ah kata Imam Ahmad ini adalah mazhab ahlu sunnah Tentuan yang rahmati dan dikasih oleh sekalian Tapi perlu juga kita tahu Satu pandangan yang dikemukakan oleh Pentafsir Mu'atazilah Bila kita faham Kadang-kadang kita dapat menjawab dengan baik Ujah-ujah yang dilatangkan Mazhab Mu'atazilah ni Hari ni tersibar di negara Sebagai contohnya Negara Teluk Oman Abadi Jadi Ahli Imam Mazhabi Ni memilih Tafsir Kasyaf Pandangan-pandangannya Berkaitan dengan akidah Kita tolak tepi Tapi berkaitan dengan lorah Masih lagi menjadi rujukan ah Lusunlah kerana kefahaman yang cukup mendalam oleh beliau dalam bab-bab lorawiyat Dalam bab balawiyat Jadi tuan-tuan yang merahmati dan dikasihkan sekalian Kata beliau Musmayam atas Arash ni, ni kata Zamaqshadi Tuan-tuan yang salah faham, tuan-tuan saya bawa pandangan Muqtazilah ini Dan kita rat Kita pertahankan hujah Ahlu Sunnah Untuk membatalkan kata-kata Muqtazilah Musmayam atas Arash ni, kata beliau Arash adalah singgah sana raja Kerudukan itu tidak akan tercapai kalau dia tidak mempunyai kekuasaan Maka ia disebut sebagai satu kinayah Kinayah ni maknanya kiasan Dan kekuasaan menunjuk kepada kekuasaan ni mutlak Orang selalu mengatakan Kata beliau Si Anu tu bersemayam di atas Tahta negeri tersebut Yang dimaksudkan bahawa si Anu tu berkuasa di sana Meskipun dia tidak selalunya duduk di atas Sehingga itu Ni kata Zemakhshari tuan-tuan Mereka membuat susunan kata atas hasilnya kekuasaan Kerana ia dipahami oleh masyarakat Dalam bentuk begitu Karena begitulah yang lebih jelas dan lebih kuat untuk menunjukkan apa yang dimaksudkan oleh kata-kata ini. Kata al Syari. Demikian juga perumpamaan, perkataan sederhana kalau saya katakan, Tangan sipulan lepas. Tangan sipulan pula terbelenggu. Yang kita maksudkan dengan tahan tangan lepas itu kadang-kadang dengan maksud kuat memukul orang. Tapi satu lagi maknanya kuat berderma. Yang terbelenggu itu maksudnya kedekut. Tidaklah ada perbezaan antara kedua itu Yang dikatakan melainkan Kerana kata-kata yang kita pilih Yang kita sendiri faham maksudnya Ini kiasan kata simpulan bahasa Kalau tuan-tuan ada peluang Tuan-tuan bacalah sebuah kitab yang menarik Tisif Peringkat degree Tapi isikan doanya masya Allah sangat baik Difahami terutamanya oleh penuntut-penuntut ilmu syar'i. I. Tulisan Ustaz Omar Muhammad Nur Dalam tisif degree beliau Ijazah beliau yang tajuk takwil hadis Selain pun diperoleh terjemahkan sudah pun diterbitkan alhamdulillah takwil hadis ini menghimpunkan kepada kita kefahaman terhadap hadis-hadis mutasyabihat kerana simpulan bahasa adalah perkara yang memang ada dalam mana-mana bahasa dunia termasuk al-Quran Karim sebaik-baiknya kita pegang kepada al-aslu hamlu ala haqiqatihi hamlu ayalah haqiqatiha yang paling baiklah kita bawa kepada makna hakikat makna asasnya tapi bila berlaku perkara seperti ini Kita tidak menafikan adanya simpulan bahasa Seperti yang disebut oleh Ahlus Sunnah Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian Nanti kita akan ada peluang kita lihat dalam ayat yang lain Allah SWT menjelaskan Orang-orang Yahudi itu berkata Tangan Allah ini terbelenggu Biarlah tangan mereka sendiri diikat Jadi maksud ayat ni orang Yahudi Mengatakan bahawa Allah SWT itu Bersifat dengan sifat bakhil kemudian Allah sambung ayat itu dengan mengatakan baliadahu mabsultatan baliadahu mabsultatan ta mabsultatan tapi kedua tangan Allah SWT terbuka maknanya Allah SWT bersifat yang suara pemurah yang maksud dermawan Allah ni memberikan kepada hamba-hambanya tanpa mengira-ngira itu sebab Imam Al-Fakhrul merupakan ulama ahlu sunnah tidak bersetuju sama sekali dengan ta'win yang dipakai oleh kaum Mu'tazilah yang tadi kita telah jelaskan tuan-tuan Kata Imam Al-Fakhurazi Kalau kita buka pintu ini terus-menerus Tentu dapat masuk pula takwilan-takwilan -ta yang dipakai oleh kaum Baltinia Kerana mereka pun pernah mengatakan tentang Tuan Allah SWT kepada Nabi Musa ketika dipanggil Mengadap, dilembar alaik. Bukalah kasutmu Na'laik Na ni maknanya kasut Ini maksud di sini bukanlah benar-benar kasut tapi meminta Nabi Musa Supaya melepaskan segala kaitan Dengan perkara yang lain Lalu menenggelamkan dirinya dalam khidmat Semata-mata kerana agama Allah Ini kata-kata kaum batiniyah Mereka terlalu teruk mentakwil Ayat-ayat sehingga benda yang simpel pun ditakwil oleh mereka Jadi jadinya imam Al-Faqrazi mengingatkan Janganlah terperdaya dengan pandangan Al-Muqtazilah dan juga Al-Batiniyah Yang peliknya tuan-tuan Ini mulai ke Allah sekalian Batiniyah juga mentakwilkan ayat yang pernah kita bincangkan dahulu surah al-anbiya ya narquni bargan wa salaman ala ibrahim wahai api jadilah kau dingin dan selamat untuk ibrahim kata golongan qathiniyah ini maksudkan sini bukan benar-benar nabi ibrahim tidak hangus dimakan api melainkan ini maksudkan di situ bahawa nabi ibrahim selamat daripada api ke musuhnya sebenarnya nabi ibrahim tak dibakar pun ini kata-kata kumpulan qathiniyah Tentu hari ini mulai kemuliaan yang kita belajar dalam Ahlu Sunnah Sebagai contohnya dalam kitab jaruh itu Ta'id menjelaskan bahawa Kanun yang kita pegang adalah Segala lafaz dalam Quran Hendaklah mengikut makna hakikatnya yang sebenar Melainkan kalau ada dalil dalil yang masuk akal Yang dipegang oleh Ahlu Sunnah Yang pasti mewajibkan kita berpaling daripada Berpegang makna hakikat tersebut jadi Imam Fahrazi kemudian buat satu sindiran Mengatakan alangkah baiknya Kalau orang yang jahil Jangan terlibat membincangkan perkara-perkara seperti ini Rujuklah kepada para ulama Jangan pandang-pandang melibarkan kata-kata Dalam zaman moden ini Tuan-tuan menyaksikan YouTube Nyaksikan blog Nyaksikan Facebook Menjadi medan pertempuran Yang telah menghukum Memenjarakan Penganiannya Golongan yang tidak bersalah Kerana Labeling yang dibuat oleh golongan jahil Alangkah ramai mereka Tuan-tuan yang nanti dan dikasih Allah sekalian Jadi Allah jelaskan dalam ayat ini Kita lihat sifat Allah SWT ini Allah gambarkan kepunyaannya Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi Ya, Kepunyaan Allah SWT Apa yang ada di langit Lahu mafis sama ya? wa ciwama fil ard Wa ma bainahuma wa ma tahtasara Kepunyaannya Segala yang ada di langit Yang berlapis-lapis itu Dan apa yang ada dalam bumi Bintang-bintang matahari, bulan dan di atas permukaan bumi Apa yang terdapat dalamnya Yang hanya Allah Taala mengetahui tentangnya Tentu ada yang mulia Allah sekalian Kalau kita lihat matahari, bulan, bintang-bintang Semuanya terletak dalam lingkungan antara langit dan bumi Apa yang ada di bawah tanah? Kira lama makin manusia tahu Betapa banyaknya harta kekayaan yang tersimpan di bawah tanah Seperti minyak Bahan galian, logam, emas, perak, timah kuprum, uranium, zink, Ya Allah macam-macam kekayaan yang Allah SWT simpankan dalam perubumi untuk manusia Hanya yang menang ambil faedah sahaja yang dapat manfaatnya Sekarang ni Tuan-Tuan Inggerah Nanti dan dikasih usulian Ada pula penemuan baru di dasar laut Sekarang bukan saja minyak itu diperolehi di dasar bumi di daratan, malahan dasar laut nampaknya lebih banyak, sekarang ni diadakan penggalian minyak yang mengambil jarak yang begitu dalam di dasar laut Masya Allah tuan-tuan yang -tuan, dirahmati dan dikasih Allah, sekalian dan ada pula dibuat kajian-kajian saintifik menurut kapal selam yang boleh masuk ke dasar laut untuk melihat apa lagi benda yang boleh diterokai. Masya Allah tuan-tuan yang -tuan, dirahmati dan dikasih Allah, sekalian ambillah peluang untuk anak-anak kita mengambil berat buat sains Ilmu sains ni Satu ilmu Yang merupakan Dekatkan diri Kepada Allah SWT sebenarnya. Seperti seorang saintis Seorang doktor Doktor murid bukai Yang masuk Islam Dengan kajiannya Bandingan terhadap Quran, Bible Dan juga sains Dekatkan anak-anak kita Dengan kelas-kelas sains Tuan-tuan yang merahmati Dan dikasih Allah sekalian Ada sebuah buku Sains yang baik Yang boleh tuan-tuan Ketengahkan kepada Anak-anak tuan-tuan Bertajuk 80 eksperimen Di belakang rumah saja. Buku 80 eksperimen Di belakang rumah ni boleh tuan-tuan spend masa berkualiti bersama dengan mereka untuk menghayati segala pemberian Allah subhanahu wa ta'ala mendekatkan mereka kepada ilmu sains Ulama ulama'ulah islam yang awal mereka merupakan orang yang membuat sains dan negara Iran paling ini sangat ditakuti oleh barat kerana sains mereka ramai dan Amerika sendiri pun mengalami kekurangan sains pada hari ini mereka terpaksa mengimport sains dari Uzbek sains dari Ukraine sains dari India dari Pakistan dari Mesir Karena rakyat Amerika sendiri lebih suka berpoyak-poyak Untuk menjadi bintang Hollywood pada hari ini Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihkan sekalian Jadi Allah s.a.w. bawa benda ini Allah tidak menjelaskan lanjut Kerana Quran bukannya kitab sains Tapi Quran merupakan kitab Tashirik, kitab syariat Yang memandu, memotivasikan manusia Untuk mencari perkara-perkara Yang menetang kebaikan kepada mereka dunia Dan membawa mereka ke redhan Allah di akhirat Kalau kita lihat dalam kitab kita Tafsir yang lama, sebelum pengetahuan Tentang sains ini berkembang kita akan mengi banyak riwayat Yang berkaitan dengan apa yang para ulama dahulu kena tahu Kadang-kadang berita itu dikatakan sebagai hadis Misalnya, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihkan sekalian Riwayat daripada Ibn Abi Hatim Yang diterimanya daripada Abdullah bin Uqai Bin Wahab Yang diterimanya daripada Aminah, iaitu pakciknya Diterimanya daripada Abdullah bin Ayyash Diterimanya pula daripada Abdullah bin Salman Diterimanya pula daripada Daraj bin Isa bin Hilal As-Sadafiq saff as -sadafi. Katanya diberima daripada Allah bin Ammar bin La'af Bahawa Nabi SAW pernah mengatakan Bahawa bumi ini berlapis-lapis sebagai langit juga Di antara terapis bumi kepada bumi yang lain Perjalanannya 500 tahun Yang paling atas terletak di atas punggung seekor ikan besar Yang kepalanya Apa nama? Kepalanya Dahinya itu sampai kepada langit Ikan itu pula duduk di atas sebuah batu Dan batu itu pula di tangan seorang malaikat Dan langit tingkat kedua Merupakan penjara bagi angin Langit tingkat Lapis ketiga merupakan tempat batu jahanam. Lapis keempat tempat simpanan belerang jahanam. Lapis kelima puluh merupakan sarang ular-ular berbisa untuk menduduki menggigit orang di dalam kedahannam nanti. Lapis keenam puluh merupakan sarang bagi kala-kala yang berbisa yang akan menggigit membinasakan orang yang masuk dalam, dalam hukuman Allah Subhanahuwataala di akhirat akhiratlah. Lapis ketujuh pun merupakan neraka sakar. Wa ma adraka masqar. -sakar. Sakar pula merupakan tempat iblis dibelenggu dengan besi di hadapannya dan tangan diarahkan ke belakang. Kalau Allah hendak melepaskannya, dilepaskannya dia untuk memperdayakan siapa yang dikehendaki. Tuan-tuan ni kisahlah tuan, tuan Nampaknya ini merupakan satu perkisahan yang dibawa dalam kitab kita tafsir. Dia dekat dengan Israiliyat Ibn Katsir mengatakan bahawa kalau ia merupakan hadis kalipun gharib jiddan. Gharib jiddan maknanya diganja sangat sehingga Imam Ibn Katsir seorang muhaddis seorang hafiz seorang faqih dalam mazhab Syafi'i beliau berkata bahawa kalau ia marfu' sekalipun dia minta pertimbangan yang mendalam balik semulajuk di para ulama muhaddisin kerana baginya ia merupakan satu hadis yang garij jiddan ada ulama pun mengatakan bahawa bumi ini terletak di atas tanduk lembu dituliskan dalam kitab-kitab maka ramailah di kalangan mereka yang belajar akan mengatakan bahawa bumi ni letak di atas tanduk lembu. Tuan-tuan dan ibu-ibu sekalian, dan lembu ni pula duduk di atas sekulikan. Ikan ikan ni pula masya-Allah, tuan-tuan dan hadirin dan dikasih sekalian. Kita ni kena ambil berat bab ilmu mustalahul hadis. Kena tahu antara hadis dhaif, hadis sahih, hadis hasan, hadis yang muttariq, hadis yang ma'lul. Perkara ni tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, ilmu hadis antara ilmu yang penting. Ilmu hadis merupakan ilmu antara yang paling awal akan diangkat ilmu ke bumi. Maka galakkanlah anak-anak yang meminati ilmu agama supaya berkecimpunan ilmu hadis Bagi tuan-tuan yang berkesempatan, biarlah dalam buku takwil hadis Buku takwil hadis ini merupakan satu jendela untuk memberitahu kita bagaimana kita mendalami ilmu hadis dengan cara yang sebenarnya Alhamdulillah, moga-moga dengan baca buku takwil hadis ini memberikan kepada kita satu perspektif baru kepada hadis Bagaimana kita menerima hadis, bagaimana cara para ulama mentakhirikan hadis bacalah buku ta'wil Hadis yang telah disusun merupakan tesis peringkat degree oleh Ustaz Omar Muhammad Nur Hafizahullah InsyaAllah kita akan lanjutkan pada ayat berikut dan kita akan kata Allahuakbar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi alamin wa baraka Allah hufikum wa warahmatullahi wabarakatuh